приструнився вимовою розпитувач. «Нагадую, ви присягали говорити правду. Бачила виразно, коли оглянулась оглянулася, і тоді пошкодила собі шийні окості. Тепер болять». Вікенд підвівся і знаками заперечує. Його всаджують. «Чи хто з сторонніх осіб там, близько від пішоходів, міг прийти вам на поміч?» «Як міг? Не бачили, бо темно?» «Гаразд, було темно в парку, як ви казали». При стіні, де стежка вигладена цеглою, на три десятки метрів морок цілковито закривав вас. Там стоїть ліхтар? Немає. Чи ви навіть при своїй короткозорості помітили котрий-небудь широкий предмет яскравого кольору, якраз перед собою, коли тікали від переслідувача? Який предмет близько? Там немає. Але наглядачі парку зауважили. Залізний прут від стіни, що тримав дошку з вітерами того дня надвечір підлітки нагнули наниз. Тому перегороджувала весь пішохід на височині плеча. Треба було набік обминати або вдаритись. Я, з дозволу адміністрації взяв дошку, її потім наступного ранку замінено. Правник витягає з обгорток велику об'яву, біло-жовту яскравих тонів. Вихід із парку. «Це предмет, пропущений вами, коли, як заявляли, нібито бігли там. Якби було так, мусіли зауважити, вдарившись, чи уникаючи того відхилитися набік. Не побачивши в темряві такої яскравої дошки на рівні плеча перед собою, як могли розпізнати обличчя людини за десяток кроків позаду? Я бігла. Тепер не знаю, як сталося. Я не знаю. Ви давно зустріли обвинуваченого». Вже декілька років. Від кого дістали нову адресу? Від нього, як вибирався з кімнати, всі в родині згадують весь час. Що згадують, крім того, що лікарі тепер вдівець? І про високий заробіток? Згадують. Я прошу дозволити поставити моїх свідків одночасно підсудного, щоб порівняти їх вигляди. Можливо, впізнається більш відповідний. «Покликати», – велить суддя. Приводять трьох чоловіків у занедбаному одязі і ставлять з ними також вікента. «Ось тепер міс Граден. Котрий з чотирьох глибоких брунетів був ваш напасник». «Зараз», – вийняла окуляри, наклала до очей, а враз похопилась і сховала. Вдивляється розгублено. Зрештою, вказує на вікента. «Він, адвокат». Навіть при яскравому світлі потребували окулярів. А в темряві чи могли розпізнати? І чи свідомі того, як ви скривдили підсудного? Скочивши з стільця, прокурор проголосив обжалую, ваша честь запитання має упереджений сенс і моральну скаргу. Суддя це стримано продовжувати розбір. Я повторено наголошую. При світлі сонячного дня потребували окулярів, розрізнити чернявих мужчин то як могли, на півсекунди обернувшися у Морокові, що обгортав на десятки метрів кругом, схопити враз прикмети обличчя, коли навіть яскраву вивіску при власному обличчі нібито поминули непоміченою в темряві. Я не знаю. Я тоді бігла з парку. В той вечір за мною хтось гнався. Адвокат. Хтось. Остаточно так. Хтось. Зрештою, вияснено хтось це то невідомий, так би казати з самого початку, якщо взагалі він був ваша неправдомовність знов прокурор піднявся від сільця обжалую, тут дидактика з пристороненістю в справі стримано повчання, обітнув суддя продовжувати, адвокат як ми чули міс Граден сама цілком перекреслила свої обвинувачення на останку заявивши, хтось був невідомий їй аж дотепер обвинувачення її супроти підсудного відпало. Май запитання додатково. Ви, при потребі в сім'ї, чи пробували знайти допомогу від харитативних закладів, замість притягати видгад, що міг зруйнувати назавжди життя безвинної особи? Затинаючись, плачучи, вимовила дівчина. «Я не знаю, так вийшло. Спитайтеся у мами, вона і разом...» Мати з першого ряду кричить. «Матільдо, що верзеш? Спинися!» «Обжалуюсь за питання, ваша честь», – втрутився спізнено прокурор. «Тут властиво обвинувачення для Граден, що його треба вґрунтувати раніше, як ставити». «Суддя, це стримано, Перервано на одну годину».